السلام warahmatullahi wabarakatuh. الله وبركاته الى حضره الدنيا به محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الى اروع ازوجتي وزرياتي والارواح المسلمين المسلمات شيء اولى ان له من وفاتها اعوذ بالله من يَاكَ نَعْمُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعَيْنُهِ لَا سَرَاطَ الَّسْتَقِيمَهُ <تلسؤال> سَرَاطَ الَّذِينَ <تلسؤال> أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَعَيُّ الْمَغُونَ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ <وانا> بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يُذْلِنه فلا هادي له <تلسؤال> أشهد أن لا إله إلا الله شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصلي وسلم مبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد muslimin-musliman yang dirahmati Allah alhamdulillah bersama-sama kita merakamkan syukur berAllah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kita mampu untuk meneruskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjamaah di rumah Allah ini mudah-mudahan Amalan kita dan segala bakti kita Diterima oleh Allah SWT Sebagai amal yang saleh, Ia akan menjadi bekalan Untuk kita kembali kepada Allah SWT Di akhirat nanti InsyaAllah <tuh> Dan kita mengharapkan mudah-mudahan kita mendapat Husnul Khatimah Penyudah Dengan Penyudah hidup kita Ataupun akhir Akhir hayat kita Dengan husnul khatimah Dengan dalam keadaan Diterima dan direzai Oleh Allah SWT ya, Itu yang paling penting Dan ya, Mudah-mudahan kita diberi peluang Untuk bertaubat uh, Sebelum uh, Bertawbat ya. Dan taubat kita itu Diterima oleh Allah sebelum Membusan uh, nafas yang terakhir ya, Sebelum sampai uh, Ruh kita Di halkum ya. Kita harapkan Mudah-mudahan taubat kita diterima Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tubu ilallahi taubatanna suha Dan mudah-mudahan kita pergi Dengan dalam keadaan Taubat kita diterima wallahu subhanahu wa ta'ala sabahanis <coughs> yang uh, diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma wa ma salukum kama thali rajulin aw nara faj'al al wal farash يقرأن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجازكم على النار وأنتم تفرتون من يديه رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة illa man aba qila wa yaba ya rasulullah qala man ata'ani dakhal al jannah wa man aba rawahul bukhari ini selalu juga kita dengar hadis ini yang dibacakan melalui corong-corong radio dan televisyen hari nah ini boleh dikatakan biasa kita dengar hari ini. Di mana maksudnya em hadis yang diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda perumpamaan aku dan perumpamaan kamu adalah seperti seorang lelaki yang duduk berdekatan." Dengan unggunan api Dekat dengan apa nama ni lah Pakaran api ni Maka banyaklah belalang dan rama-rama Ataupun kita kata Kalkatu Kalkatu Yang menjatuhkan diri ke dalam api itu Maka orang itu berusaha sedaya upaya untuk Menyekat binatang tadi agar jangan jatuh ke dalamnya Nah. Ya. Ya, itu perbandingan hebat yang itu yang Rasulullah berikan ya. Memang Kalakatu ni disuka berapi malam ni biar musim-musim musim-musim Kalakatu banyak. Nah. Nah, ni perangai dia. dia dia tahu dia punya uh, akibatnya. Aku kata rakyat, berusaha memegang simpulan kain kamu supaya kamu jangan jatuh ke dalam jurang api neraka. Namun ramai di kalangan kamu yang masih juga hendak melepaskan diri daripada peganganku. Jadi, fungsi ataupun peranan Rasulullah SAW, dia diutuskan oleh Allah SWT, dibangkitkan sebagai Rasul itu untuk menyelamatkan manusia. Tapi manusia ini dia jahil, dia tak tahu. Dia ingin melepaskan diri. Dia ingin melepaskan diri. Daripada, daripada apa namanya, kalau tangan Nabi itu mana dia, dia, dia tak maulah. Pegangan Rasul itu dia tak maulah. Dia anggap leceh. Ha, macam anak kita Kita nak kecil itu Jalan kita pimpin tangan dia ha, Bila nak melintas jalan Lagi kuat kita pegang Nah, nah kadang-kadang dia meronta ha, Minta dilepaskan ha, Kerana dia tak tahu ha, Dia tak tahu kebahayanya ha, Begitu Jadi eh, Rasulullah dengan umatnya mengitu. yang ingin melepaskan diri daripada seolah-olah daripada genggaman ataupun pegangan ataupun tangan yang menyelamatkan dia itu. ataupun kita pergi kepada satu hadis yang berikutnya yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda semua umatku akan masuk ke dalam syurga. <coughs> Semua umatku akan masuk ke dalam syurga, melainkan orang yang enggan. Orang yang enggan, orang yang ilman apa yang yang, yang yang yang enggan, yang enggan apa? Yang degil, yang tak mau lah, tak mau lah, enggan yang. Sahabat merasa hairan nampak bertanya Ya Rasulullah, siapa yang tak mau masuk syurga tu? Ya, mana ada di kalangan umat ni ada yang enggan tak mau masuk syurga? Ya, walaupun Rasulullah kata semua umat aku akan akan masuk syurga. Rasulullah menjawab, siapa yang taan Kepadaku berarti ia mahu masuk syurga. Ya, mana taan ini dah jannah? Siapa yang taan kepada aku, dia akan masuk ke mana masuk syurga? Nah, dia mau masuk syurga. Siapa yang menyalahi ajaranku, siapa yang buat maksiat, kemungkaran dan sebagainya, maka orang itulah yang tidak mau masuk syurga. Fakat abah orang tua. Yang tahn kepada aku wah itu mana dia nak, dia nak masuk syurga. Yang apa nama ni? Masasi, masasi. Uh, wa man ni siapa yang bermaksiat uh, suka kepada maksiat uh, enggan uh, taat uh, lari daripada uh, uh, perintah Allah Subhanahu dan asalnya Itu maknanya dia tidak mahu ataupun enggan masuk syurga uh, tak mahu masuk syurga um, orang pakat nak masuk syurga belaka uh, tapi dia seorang tak mau era uh, tanda-tanda tak mau tanda-tanda tak mau itu maknanya dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun enggan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan al-Quran menegaskan ati'u Allah wa Rasul ati'u Allah wa Rasul alaikum turhamun nah lakukan taat kepada Allah dan Rasul Mudah mudahan kamu dirahmati oleh Allah subhanahuwataala. Ada orang tolak Rasul, orang ambil Allah taala aja. Saya tak mau Rasul, saya nak Allah taala aja. Macam mana nak Allah taala saja? Yang cerita pasal Allah taala, yang ditugaskan oleh Allah subhanahuwataala menyampaikan wahyu, membimbing manusia, memimpin manusia, Rasul. Rasul oh, dah. Dia tak mau ha? Ini hadis-hadis semuanya manusia ha? manusia biasa ha? ada silap ada salah ada dosa dan sebagainya ha? kita nak yang betul betul tulen daripada Allah taala ha? nak ambil daripada mana ha? nak ambil daripada mana ha? yang tulen daripada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak menerima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi mananya orang Islam kalau bersikap begitu bukan orang Islam. Orang Islam yang bersikap begitu menolak kerasulan itu bukan orang Islam. Bukan orang Islam. Walaupun kita beriman kepada Allah Subhanahuwataala, eh, tapi ditolak oleh Allah Subhanahuwataala. Eh, sebab beriman kepada Allah Subhanahuwataala itu mana Rasul bima unzila ilaih min wal mu'minun kulan amanah billah. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi Wa rusulihi Kullun amana bin Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi La nufarriku Baina ahalim min rusulihi Wa qalu sami'na wa ata'na Sami'na wa ata'na Ghufra'na Rabbana Wa ilayikal masir Ini orang yang ahli masjid Ahli suga'um dita tak lupa ayat ini sebab selalu pergi mendapat undangan baca tahlil ya <_susuk> majlis tahlil ya dita akan tinggal baca ayat yang tiga ayat yang penghujung surah al-baqarah billahi ma fis samaa wa anti wa ma fil wa in tubdu ma anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah Fia gharfiru lma ysha ysha, wallahu aleykum li shayin qadir. Amanah Rasul bmaa anzila ilaihimil Rabbih. Rasul beriman nah, dengan apa yang diturunkan ke atasnya daripada Allah subhanahu wa taala. Wal mukminun dan orang semua orang yang mukmin itu semua orang-orang mukmin itu kulan. Amanah bilas semuanya beriman kepada Allah. Wa malaikatihi. Dan para malaikat. Wa kutubi kitab-kitabnya. Wa rasulihi. Dan rasul-rasulnya. <Sessizukat> La nu farriku bayina. La nu farriku Sampai akhir. Jadi mana yang beriman semua sekali. Dia sebut saja beriman kepada Allah. Dia kena beriman semua sekali. Yang ini. Kendaki yang ini Allah SWT. Sebab itu dia kata. Allah. Wa Rasul. Lainlah kum turhamun. Jadi tak boleh ya, mana bila kita taat kepada Rasul tu, artinya kita taat kepada Allah. Ha, taat kepada Allah. Dalam hadis yang lain kita kaji jumpa ha, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut taraktu fikum amrain, ma' inta bihima, Lan antazilu abada Kitab Allah, wassunnat Rasulih atau kata orang. Ya, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Selagi mana kamu taat pada dua perkara ini kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi mana berpegang kepada kedua-duanya kita tidak akan sesat selama-lamanya iaitu uh, kitabullah uh, al-Quran uh, dan Sunnah Al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumalah kaedahnya ataupun caranya uh, nak menafsirkannya nak mengupasnya nak menguraikannya mestilah kita berpandukan kepada ulama yang muatabar ya, mufassir mufassirun ya, yang menafsirkan uh, apa nama ni ahli ali tafsir al-quran ada ya, tabari ke ya, alusi ke ya, kita getap ya, tafsir yang yang muatabar Eh, ataupun kitab, kitab tafsir yang berasaskan kepada kitab-kitab yang muatabar Sama juga dengan hadis eh, Rasulullah SAW itu Artinya eh, selepas Quran, eh, hadis Rasulullah eh, ulama' eh, Ya, ah, ulama' Atau eh, ijma' ulama' eh, Tentang hukum hakam tu ijma' ulama' Jadi ini ketegasan daripada eh, Rasulullah SAW jadi orang yang kata Rasulullah orang yang tak taat kepada aku orang yang menyalahi ajaran aku maka orang itu tidak mau masuk syurga di syurga, syurga itu perkhabaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adakah syurga itu Rasulullah yang sediakan siapa yang taat kepada aku aku dia masuk syurga siapa yang engkar yang tak mau ikut perintah aku tak taat kepada aku dia masuk neraka. Adakah sesuka, sesuka hati Rasulullah menyebut atau menentukan begitu? Adakah kuasa Rasulullah yang menentukan? Awak syurga, awak neraka. Ya. Ataupun e, memang Allah wahyukan dan memang Allah SWT tentukan. E, persoalan syurga neraka ini e, diperjelaskan oleh Allah SWT. Rasulullah kalau tidak diwahyukan oleh Allah SWT, dia tidak akan cerita. Benda-benda ghaib ini tak akan tahu. Benda-benda disebut dalam ilmu eh, Tauhid ini eh, Perkara-perkara asam ayat eh, Perkara yang hanya Daripada diambil daripada lidah Rasulullah SAW tak boleh Dikutip, dikaji, buat eksperimen eh, Tajribah dan sebagainya Tak ada ini semua datang Iman itu datang daripada Apa yang diwahyukan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan dok main mimpi-mimpi Mimpi-mimpi mimpi mimpi mimpi ya. Eh? Haa, ha, ni saya mimpi ni ha. macam ada satu Satu yang apa nama ni Haa, uh, ugama lain lah daripada Islam Dia selalu mimpi je Haa, mimpi je eh. Kenapa kau pacar di bawah pokok ni Tipi jalan ni, ni tempat ni Apa ni, tidak ada kebenaran ni Taruh tong apa semua, patung lah kat situ apa semua ni Kenapa kau pacar kat sini ini. Bukan dia kata, kita sudah mimpilah. <laughs> kita sudah mimpi. Itu Tuhan suruh buat kat sini. Jawab bawangku saya pun mimpi juga. Semalam saya mimpi. Ini tak betul, kena letak belakang jauh sana. Dalam hutan sana. <laughs> mimpi siapa yang mau dengar? <laughs> mimpi siapa yang betul? Eh, lama dia pun mengalah. Masing-masing <laughs> bukti dengan mimpi. Siapa tahu betul tak betul mimpi ini? Dah. Tapi kalau Nabi, Rasul bermimpi itu wahyu. Wahyu. Ya abadi ini ru'aitu ahada ya. asyara kau kabar. Wahai bapaku, Kata Nabi Yusuf. Semalam aku bermimpi. Ahada asyara kau kabar. Sebelas bintang. kau bintangnya. Eh. Ha, sebelah bintang turun sujud kepada aku Aku tengok dia sujud kepada aku ha, Mimpi N Nabi Nabi Yusuf mimpi Kita mimpi belum tentu lagi Belum tentu Kadang-kadang ha, mimpi betul jadi tak betul Mimpi tak betul jadi betul Tapi Nabi Rasul dia betul Dia betul Dia dia, dia mengadu pada um, Ayahnya Yaakub Ha? Dia itu semalam aku mimpi sebelas uh, bintang itu dia sujud kepada aku. Apa maknanya? Dia nabi, uh, nabi uh, yang aku kata wahai anakku, kau jangan bagi tahu sesiapa, ha, kau jangan bagi tahu sesiapa. Terutamanya abang-abang kamu tu uh, tentang mimpi kamu ni, tidak. Ha, nampak. Nabi aku pun dia faham, dia tahu mimpi itu, mimpi itu betul apa maksudnya maksudnya Nabi Yusuf ni akan menjadi orang yang hebat uh, orang yang hebat saja. semua orang akan tunduk patuh kepada dia dan, walaupun uh, perjalanan hidupnya dibuang dalam telaga uh, di penjara dan sebagainya tapi akhirnya dia menjadi uh, menteri kewangan jadi pemerintah ah oh, menjadi orang hebatlah uh, jadi kalau orang lain tahu tu mungkin dia dengki dia akan bunuh ke dia akan apa semua dan sebagainya. Ah, mimpi lagi cetak boleh sangat. Mimpi-mimpi ni ini ah, dari pakai mimpi. Dah. Oh, aku mimpi semalam Tuhan kata uh, berhenti semayang. Ah <tuh> oh, ini wahyu baru ni. Eh? Oh, agi masalah tu tak boleh pakai. Aku dah mimpi semalam Tuhan suruh Oh, uh, berhenti cukup semayang. Kau dah sempurna dah hidup ni. Dah macam apa nama ni. Uh, Abdul Kadir Jilani, uh, jilani itu bukan mimpi, datang betul depan dia. Wah, uh, dia kita oh, sembahyang apa lagi, zikir apa lagi, engkau dah sempurna ibadat, uh, dah sempurna, dah cukuplah, uh, boleh pencing sekarang. Uh, tapi Abdul Kadir Jilani ni dia dia orang seorang sufi, seorang yang faham, seorang Ulama, seorang yang tahu hukum. Seorang yang berpegang kepada uh, Quran dan sunnah Rasulullah diambil seripa dia dia lontarnya. Kecahaya yang duduk menjelma di hadapan dia. Ha, lontarnya itu, hilang. Dia. Hmm, dia pun bersuara. Bila hilang, ha, dia kata bagus kamu. Kamulah orang yang pertama, wali-wali Allah yang selamat daripada gangguan aku. hak lain tu kapi berlaku. Haa. Hmm, aku dah goda dia habis tinggal habis oh dia percaya aku punya ni sebenarnya aku bukan tuhan aku syaitan nah punya jahat eh nah agak-agak kita ni bila dah berzikir beramal ha oh makyi datang satu lembaga ke apa ha ah ha, ha. ha, bunting bunting mencukuk-cukup mencukuk ah ha. dah sampai kau punya makam dah naik tinggilah lebih pada nabi ke apa ke. Ha, dah naik ke sidratul muntaha ke Ha, macam macam dia buat hmm, tapi tuan tuan zikir tak banyak ha, tak banyak zikir biasanya orang yang kuat ibadat orang yang zikir hidup dia ni beribadat ha, makan pakai bersama Alakadar saja orang ni lagi kuat lagi kuat dia punya dia punya ancaman dia punya apa nama ni cabaran dia ha, dia punya cubaan dia lagi kuat kita macam kita ni tak nampak dia diperlihatkan jelas, diperhati dan sebagainya. Lagi kuat dari itu jadi walaupun macam mana pun orang yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dia dia tidak mudah. Dia tidak mudah apa ni hanyut. Pegang tu maknanya bukan artinya pegang macam ni. Bawa kulu kilih itu. Pegang Quran ini. Saya berpegang dengan Al-Quran. Buka pegang itu. Nah, maknanya. Eh, Beraitiqat. Eh, dan. Menjalankan hukum-hukum. Eh, dalam Al-Quran itu. Aitiqat itu mengikut Al-Quran. Rukuh hakam dia merujuk kepada Quran. Dan juga akhlak kita. Di mana yang disebut. Karena khulukul Quran. Jadi. Jadi sebab itu kita. Mesti ta'at kepada Allah SWT dan Rasul. Walaupun dalam hadis ini, dia tak sebut uh, ta'at kepada Allah dan ta'at kepada aku. Tapi dia sebut, Man -ta Siapa yang ta'at kepada aku, dah khalal jannah masuk syurga. Oh, ta'at kepada aku, ta'at kepada Rasulullah masuk syurga. Tak perlu ta'at kepada Allah ke? Nah, akhirnya ta'at kepada Rasul itu, dengan sendirinya kita ta'at kepada Allah. Uh, sebab apa? Tidak ada nabi dan tidak ada rasul yang tidak taat kepada Allah. Kalau ada nabi, ada rasul yang tidak taat kepada Allah itu bukan nabi. Itu bukan nabi. Dan kebetulan kita memang tidak ada nabi lain selain daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak pernah mengingkari, mengingkari sebab itu kita wajib iman itu, wajib belajar tu sifat. Uh, yang wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasalam amanah uh, sidik amanah tabligh fatona ini wajib uh, uh, siapa saja dipilih sebagai rasul uh, dia ada sifat itu uh, sidik uh, maknanya uh, dia membenarkan uh, benar benar benar dan membenarkan artinya benar itu artinya dia amalan dia keadaannya dia apa, semuanya Benar daripada subhanahu wa ta'ala. Dan dia membenarkan. wal masduq. Yang membenarkan yang dan yang dibenarkan. Yang membenarkan dan yang dibenarkan. Itu Rasulullah SAW. Dia membenarkan setiap wahyu yang turun itu. Dia membenarkan. Dan dia benar membenarkan dia. Dan dia dibenarkan. Apa yang Rasulullah cakap, semua betul Wahai yang tiku angin hawa, inhu allah wahyu yuha. Ah, Rasulullah dia tidak akan bercakap ikut eh, ikut selera dia, ikut apa, nafsu dia. Tapi dia bercakap berasal kepada wahyu Allah. Hmm. Inhu wahyu yuha. Jadi tak betul lah kalau orang kata, ah Rasulullah pun manusia biasa. Hadis Rasulullah tu cerita daripada sahabat. Sahabat ni orang biasa. Ini ini semua orang dah para ulama, tokoh-tokoh, muhadisin, pakar-pakar dalam bidang hadis dan telah mengkaji dan telah mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW dan telah mengkategorikan hadis-hadis itu. Dia dah kaji dah, ini hadis ni, mutawatir. Siapa yang engkar hadis mutawatir, sama dia mengengkar Al-Quran. Tidak. Hadis mutawatir itu, maknanya hadis yang, macam mana yang disebut? Mutawatir ni, Rasulullah cakap tu, didengar oleh semua orang. Lah. Tak mungkin, tak betul. Tidak tak? Kalau seratus orang, dua ratus orang, tak mungkin orang ni berpakat buat tak betul. Ha, meriwayatkan perkara yang tak betul Seratus orang yang dengar Rasulullah cakap ni Semua menceritakan perkara sama Sama eh? Bahaya ni mutawatir Tahap dia tu Siapa yang engkar kepada mutawatir Hadis Sama dia mengengkari Al-Quran ha, Kufur ha, Kecuali hadis Hadis Hadis maudok tu memang bukan hadis Mau Maudok ni hadis palsu hadis yang direkor reka Ini hadis dhaif ni uh, cuma dhaif dari segi sanad, dari segi periwayatnya. Maksud kata orang yang meriwayatkan hadis ni sikit kurang ingatannya lah. ingatannya kurang sikit. Ah jadi kita ragu dia ke tidak dia ni. Ha dalam masyarakat tu orang dah terkenal begitu lah. Dia tu orang dah tahu lah dia ni dia punya catatan dia ni kurang tepat biasanya. Ha. Dia orang dah tahu dah. Ha. Kelemahan dia tu ada. Ni orang yang ha, meriwayatkan. Meriwayatkannya itu. Itu yang kata. Hanza'if itu. Kurang siqah ke. Kurang, orang ni kurang amanah ke. Ataupun orang yang cerita ni. Pasal hadis ni orang yang jenis. Eh, pernah berjusta ke. Walaupun sekali. Ha. Dia kata dia kata orang ni orang kurang siqah. Uh, tak boleh dipercayai walaupun sekali Jadi terus dikategorikan hadis Daif Tapi masih boleh beramal Masih boleh beramal uh, Fadilat-fadilat amalan yang diceritakan itu Diambil oleh Rasulullah masih boleh uh, beramal dengannya. Nah itu kalau mazhab kita lah Jadi <tuh> eh, intinya uh, Kita tak perlu meragui uh, Kesohihan hadis semua dah ada, Bukhari, Muslim, uh, Tirmizi, yeah, Ibn Majah dan sebagainya itu uh, Semuanya orang yang telah bekerja, bertungkus lumus uh, Mengenali dan memastikan setiap periwayatan hadis itu sahih Dan dia tidak akan campur dalam koleksi dia itu ada yang tidak sahih Biar nah, Mbaim tak ada Jadi makna apa namanya itu cara Ya, kalau kita rujuk dalam uh, kitab al-jurh wa ta'dil Ta itu macam-macam uh, diceritakan macam mana uh, Ditentukan orang ni boleh percaya orang ni tak boleh percaya orang ni ada masalah ni dan sebagainya semua diceritakan eh uh, pribadi-pribadi per, periwayat uh, hadis itu yeah. Jadi diri tuan, -tuan eh, uh, jadi kita Mendekati riwayat-riwayat eh, ataupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengenali Islam itu melalui hadis Al Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Al-Quran. Al-Quran itu ditafsirkan oleh hadis Al Rasulullah Sallallahu ha, Alaihi Wasallam. Ada sini maksud saya bukan ucapan Al Rasulullah saja. Ucapan Al Rasulullah perbuatan ataupun amalan Rasulullah dan iqarar Rasulullah itu di ke hadis di ke sunnah Rasulullah SAW itu. Dan jadi kita ikut macam mana Rasulullah ibadat, beribadat itu kita memakai me, me, apa menyontohi, mengambil amalan Rasulullah itu sebagai contoh bagaimana kita nak Lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wataala dan segala-galanya. Ha? 23 tahun Rasulullah menyampaikan ajaran Islam semuanya, ha? semuanya. Maka kita kena yakin bahawa semuanya disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu ha? Alaihi Wasallam. Sebab Rasulullah itu bersifat sedek, ha? amanah, tablir. Maka disampaikan tidak ada yang disembunyikan. Oh ada pula yang yang kata oh ada ada ni ada lagi Quran yang uh, tak sampai kat kita ni yang yang disembunyikan. <laughs> nah, ni ayat ni ayat ni dia kata. Hmm, padahal ayat tu dibuat sendiri je. Ya? Enggaklah. Ha, kita yang yang jahil bahasa uh, bahasa Arab, Quran dan sebagainya, uh, bila dengar saja eh macam Quran ni je kan pandai ni betul ni. Uh, kan Quran tu bahasa Arab. Eh? Orang yang belajar bahasa Arab, orang yang pandai syair Arab dan sebagainya dia boleh buat Kita mana tahu Tetapi Allah telah memberi jaminan Dengan kalamullah Maksudnya Allah memberi jaminan Bahawa senyai Kamilah yang menurunkan Al-Zikrah ataupun Al-Quran itu Dan kami juga yang Wa inna innalahu la kami Kamilah yang memeliharanya Dia tidak akan berubah cantum ada tokoh tambah ataupun tidak ada eh, sembarang eh, kekurangan eh, daripada yang asal diwahyukan eh, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, eh, sekarang apa yang eh, menghalang kita untuk taat kepada Rasulullah? Artinya kalau kita tidak taat kepada Rasulullah, kita tak akan masuk syurga. Kali hadis ini. Ini riwayat Bukhari. Siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk syurga. Siapa yang bermaksiat, engkar, itulah orang yang engkar. Artinya orang itu tak akan masuk syurga. Siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk syurga. Apa yang menghalang kita untuk taat kepada Rasulullah? Apa yang menghalang manusia itu untuk taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Satu masalah angkida. Ha, akilah yang mencabar manusia, bukan senang manusia nak terima, nak nak, nak apa menukar kepercayaan, deh yeah. ha, daripada kepercayaan dulu, Jahiliah dulu yang percaya kepada hantu, yang percaya kepada apa kepercayaan, kepercayaan yang karuk maruk, yeah. yang percaya kepada selain daripada Allah, yang menyembah berhala, yang menyembah pokok, yang menyembah sungai. Gunung Dan bukit bukau dan sebagainya itu Lalu kita nak suruh dia taat kepada Rasulullah Itu maknanya dia memperbetulkan akidah dia Makan senang eh? ah, Itu nak nak nak cerita bagi betul eh, nak, Satu nak memperbetulkan kepercayaan eh, Jangan duk percaya kepada Hantu kayu yang ada percaya kepada syaitan yang ada percaya kepada sembahan sembahan taht dan sebagainya maka kita kena sembah Allah sahaja. Ia, ane abdullah, uh, walaqad bhasna fi kulli ummat rasul, ane abdullah wajib tani batahut. Ia, uh, sesungguhnya kami bangkitkan setiap umat itu rasul. Setiap umat itu ada rasul uh, menyeru supaya menyembah Allah. Dan jauhkan, nah, hindari atau jauhkan dari sembahan-sembahan torut yang tak betul, yang sesat. Jadi Rasul Rasul bila disampaikan itu, kadang-kadang umat itu menganggap Rasul itu sesat. Nah, rasul dibangkitkan untuk membetulkan yang sesat. Jahiliyah ini nak dibetulkan, kita Rasul yang sesat. Nah, tengok. Maksudnya tak tahu hak mana betul. Hak mana tak betul. Eh? Tak tahu yang mana satu betul, yang mana satu tak. Betul. Tapi hidayah Allah SWT bersama dengan kitab yang dicurunkan, eh, bersama dengan muajizat para rasul dan sebagainya, membuktikan bahawa seruan para rasul itu benar. Jadi, bukan semua yang tolak. Malahan ramai yang terima. Termasuklah, Seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akhirnya selama 23 tahun eh, Rasulullah berdawah, berjuang, menyampaikan, menegakkan Islam semuanya diturunkan oleh Allah subhanahuwataala. Izaja anasrullahi walfat, wara'itan nas ya fi dinillahi afwaja. Bila dah sempurna, maka berduyun-duyun manusia iaul khuluna fi dinillah masuk agama Islam itu berduyun-duyun setelah terbongkar semuanya kebenaran itu nah, betul benarnya apa yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad S.A.W. alaihi wasallam selama 23 tahun itu betul akhirnya orang menerima Islam berduyun-duyun masuk Islam fasabbih fir bitasbih isyraf lah dengan Allah Subhanahu wa taala jadi itu apa eh, nama ni kesan daripada doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para Salih, ya, Ulama para Salih ini, Rahmatullahalaihim. dia kata siapa yang panjang harapannya rosaklah amalannya itu satu hal juga untuk menghalang kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni satu masalah kita ialah panjang harapan panjang harapan ya panjang harapan ni merasa diri kita rasa kita ni akan kekal di dunia ni kekal dunia Maklumlah seluruh kehidupan kita kita fokus untuk dunia dengan meninggalkan kerja-kerja akhirat jadi ini satu masalah kepada umat manusia khususnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kena penyakit tu amal ni panjang harapan ni, dia cita-cita tu tinggi sangat pada dunia ni sehingga dia fikir dunia sema. Dan dia merasakan dia boleh menungkap langit. Hidup hidup ni boleh menungkap langit. Jadi maknanya akhirat daripada dia tak ada apa. Yang sebenarnya hidup ni dunia. Maka dia akan tinggalkan kerja-kerja akhirat. Bila dia tinggal kerja akhirat, rosak segala amalannya dan dia akan mengingkari perintah Allah dan Rasulnya. Maknanya di sini bukan artinya kita semua orang tinggal dunia. Ya tapi kita bekerja mencari kelebihan di dunia ini dengan mengambil kira kepentingan akhirat hukuh hukumnya halal haramnya dengan mengambil kira yang boleh yang disuruh yang ditegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maknanya taat kepada Rasulullah. Kita perlu makan tapi setiap kali makan itu kita fikir Pasal dosa pahala. Ah ha, dosa pahalanya, halal haramnya, ha, suruh dan tegahnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan rasulnya. Jadi orang yang fikir panjang tentang dunia ni, dia fikir dunia semata-mata dia tidak kisah, tidak mengambil pusing masalah. Akhirat itu satu cabaran bagi orang yang nak hidup dalam keadaan taat kepada Allah dan rasulnya sallallahu alaihi sekali lagi saya ingatkan kepada diri saya sendiri dan tuan-tuan sekalian tentang apa yang disebutkan oleh Rasulullah man taani dah jannah siapa yang taat kepada aku kata Rasulullah dia akan masuk surga waman ansani fakat apa siapa yang engkar tak tak taat masyad maka sesungguhnya dia engkar mana dia tak mau masuk syurga والله اعلم ما اقوله هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم ارزقنا الفهمه wassallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alhamdulillahirabbil alamin